Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ala. Pada episode kali ini kita lanjutkan pencerahan... ...hukum tajwid pada surah Al-Humazah ayat yang ketiga. A'udzubillahimina syaitan rajim... ...iyah sabu... ...iyah ha' mati di atas iyah... ...pada hurha' ada sifat hamas... ...iaitu nafas terlepas... Dan rokhawah suara yang mengalir. Jadi bunyi dia mesti begini. Yahsa. Yahsabu. Yeah? Mengalir pada huruha. Dan sebutan huruha itu. Makhras huruha di tengah-tengah lidah. Angin keluar dahulu. Ha. Ah. Yah. Begitu. Anna wajibal gunah. Atau nama lainnya gunah masyadadah. Atau harfi gunah masyadadah. Degung pada kadar dua atau tiga harakat. Ia sabu anna wajib al-ghuna. Na dibaca tipis. Kemudian ma yalah mat asli atau mat tabi'i dibaca dengan dua harakat. Lahu asal ni maksilah qasirah. Apabila dibaca wasal. Dan apabila bertemu dengan Hamzah dalam lain kalimah atau dalam dua kalimah. Maka hukum bertukar dari maksilah qasirah kepada maksilah ta'wilah. Yang asalnya dibaca dua harakat kepada panjang empat atau lima harakat. En-nama a' Empat atau lima harakat maksilah qasirah. Maksilah ta'wilah. Suka saya mengingatkan bagi kedua-dua hukum ini sama ada maksilah qasirah atau maksilah ta'wilah. Kedua-duanya berlaku pada bacaan wasal. Kedua-duanya berlaku pada bacaan wasal. Jika berlaku wakaf. Nah, kebacaan akan terhenti pada huruf hak. Hak tamir sahaja. Dan diwakafkan dengan wakaf Hamas. Annama -lah. Contoh begitu ya. Baca wasal. Jika tak jumpa Hamzah. Lahu itu dibaca dua harakat. Masilah kasirah. Bila berjumpa dengan Hamzah. Maka lahu itu dibaca empat atau lima rakat. Uh, mak silah ta'wilah. Dan mak silah ta'wilah ini uh, pada bacaan hmm, huruf, huruf mat itu. Huruf waw kecil mat atau ya kecil mat. Hanya dua huruf sahaja. Waw silah atau silah. ya silah. Baik. Kemudian e eh, bukan oh e eh. Hamzah di atas bunyi e eh. e eh, dibaca tipis. Seolah-olah senyum. ...mati dengan khok... ...maka A tipis... ...istifal... ...lidah rendah daripada langit. Manakala khok... ...dibaca isti'ilak... ...lidah meninggi... ...atau terangkat menghalif ke langit. Dan pada huruf khau, ...pada huruf khau, ...selain pada Hamas... ...ada sifat rokhawah. Iaitu suara yang mengalir. Akhla... ...akhla. Tak perlu muncung berlebihan pada huruf khau, ...hanya pada kadarnya... ...meraihkan sifat isti'ilak... ...dengan... Mengangkat lidah. Atau meninggikan eh, pangkal lidah tersebut. Akhladahu. Akhladahu. Bukan akhladahu. Tapi akhla. Sedikit mengalir. Rakhawah. Baik. Perhatikan ladahu itu. Jika dibaca wasal pada ayatnya. Dibaca dengan akhladahu. Baca wasal pada ayatnya. Ketika dibaca wakaf. Maka akhladah. Dalhaq mati di atas dah. Huruf haq domir itu adalah bunyi terakhir pada bacaan waqaf. Kerana telah saya maklumkan tadi. Hukum masilah qasira' ini berlaku pada bacaan wasal sahaja. Jika dibaca sambung akan bertemu dengan. Uh, Yahsabu anna ma lahu akhradahu kalla. Tidaklah. Hmm. kalla akhladahu kalla dibaca dengan harakat maasila ketika dibaca wasal hanya berlaku hukum hamas saja pada ruhaq yang dimatikan itu akhladah begitu baik, baik kita ulang baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim yahsabu annama yahsabu annama lahu akhladahu ia hasab anna ma lahu akhlada warahmatullahi wabarakatuh pencerahan dan semoga bermanfaat buat semua yang mengikuti program ini wallahu aalam